Filip, Filip. Det här är grusspecialen. Nej, men det här är en liten bonuspodd allihopa. Eh, mm. Heter det då bonuspodd och sen lingonspecial. Lingon special. <laughs> Oj. Jag Oj. Alltså, jag vet inte varför vi gör det här riktigt egentligen. Chips och popcornspecial. Ja. och... <laughs> Uh, det här är en liten tisdagsbonus Lingons podd special <laughs> oh. Så heter den Men Jakob Gunnar Rune. Fan, ma Martin Beck special Martin Beck special du, du, Jag antar att du hade någonting du ville säga till mig I och med att du sa såhär Jakob, kommer vi inte köra en bonuspodd <laughs> Nej <laughs> Vad, det ingenting du ville säga <laughs> Nej Okej, okay, Filip. Du ska jag då. <laughs> Men jag tänkte bara knack-knack. Hej, vem där? Uh, uh, det är en avbrytande ko. Uh, jag att börja här med att säga till dig nu. Hör du, hör du detta? Vänta. Jag, jag tror det. Vet du vad det är för något? Vänta. Hör du? Ja, jag hör, jag hör det. Jag ja, hör. hör. Hör du? Jag hör. Du, vet du vad hör. det är? Vad är det för ljud? Det är din penis. Nej, det är Donkey Kong Country Tropical Freeze till Wii oh. U. Open shit. Och gör att... Va? Va? Va? Ja. Jag tänker upprepa vad jag sa till dig igår. igår. Genom att säga att Nintendo är helt fucking efterblivna. Är de det? Ja, det är de. Jag älskar Nintendo jättemycket så missförstår man inte gott folk. Nintendo är jättesnygga och sådär. Men ibland så eh, blir jag penis i analen på dem. Och det här är ett sånt tillfälle. Eh, jag skulle spela multiplayer med min flickvän. I det här fantastiskt vackra, vackra spelet. Det är otroligt fint i HD, Philip. Det är... Helt fucking amazing. Jag kan alltså. tänka mig det faktiskt. Jätte, jättesexigt. pelsen på Donkey Kong gör så att man får stå ståfräs. Eh, men det viktiga är här nu att eh, min, min flickvän vill ju spela som Dixie Kong. Och det förstår man ju. Dixie Kong är ju fräck. Fräck, eh, ja. Men av någon anledning så var jag som spelare rätt tvungen att spela som Donkey Kong. Oavsett vad fan jag vill. Och för er som inte vet det så finns det tre andra karaktärer i det här spelet. Alltså fyra stycken totalt. Man kan spela som Donkey Kong, Diddy Kong eh... Fan, vad sa jag nu? Dixie Kong och Cranky Kong. Cranky, yeah. ja. Och av någon anledning så kan man bara som spelare ett spela som Donkey Kong medan spelare två kan välja mellan de här tre andra karaktärerna. Och det här hade ju varit helt okej okay om det hade varit som i... Eh... New Super Mario Bros. Där jag tror att man bara kan spela som Mario om man är spelare 1. Har jag rätt? Jag, jag vet inte. Men i vilket fall som helst. Då hade det varit okej. Okay, därför att karaktärerna i New Super Mario Bros. Är där ingen skillnad på. Hade det varit så att alla karaktärerna i Donkey Kong Country Tropical Freeze. Hade varit likadana. Så hade det varit lugnt. Chill. Whatever. Då hade jag kunnat spela som Donkey Kong. Men nu är det faktiskt så att Donkey Kong är den sämsta av alla fyra. Därför att de här tre andra karaktärerna kan göra exakt allting han kan göra. Och dessutom hoppar de ännu bättre än vad han gör. De har liksom så här bara hopp så att de kan komma in och höra upp om man bara. Så det, det är jätteroligt när man ser sin kompis eller sin flickvän eller sin hatälskare. Uh, sitta där och komma upp till ställen som man själv inte kan komma upp till Och det gör mig fucking pissed off att jag inte har Det finns ingen anledning till att jag inte kan spela som Cranky Kong Alltså är det, är det, är det en anledning som sa Ja men man kan liksom Du kan inte göra det när du spelar single player Och du kan inte spela utan Donkey Kong då Nej vad då då? Ja Bara fucking Det om de alltså, det är inte som att de kan säga så här också. Nej men man kan ju inte Komma upp på vissa ställen Utan eh, liksom de här karaktärerna I singleplayer Ja men om nu spelare två är En av de här andra karaktärerna som kan komma upp dit Vad fan är det då på ah! Ja Ja Filip jag är <laughs> Du har många känslor i detta ämne Yeah. Och, och liknande ämnen ja, jag, ja men, du måste ju förstå men, alltså, ja, men, det är klart jag förstår men. Det, det, är jävla, det varför kan inte jag spela som men, Cranky Kong men, men det tar så mycket energi ja, ja Ja det gör det men jag är pissed off det är irriterande när de inte kan göra någonting fucking rätt ja oh, det var någonting jag tänkte säga men jag vet inte vad det var jag jo jag vet vad jag tänkte säga Ofta. Yeah, okay. ja. Vi har ju fått vår första sponsor. Vad? Estrella. Nej, men det är mm. faktiskt min vän Linnea Kallefred som har valt att sponsra vårt SoundCloud-skit för att få oss på SoundCloud. Så jag tänkte att då nämner vi hennes Twitter. Uh, och hon heter Kebab Lilly. 2 med 2 L och Y på slutet uh, Ja, en kändis Och besök hennes Twitter, följ och om vill Hon sponsrar nämligen uh, vår Soundcloud-skit Hej, vi har en sponsor uh, I alla fall, jag trodde du skulle säga att det var en riktig sponsor Som är att det ja, var ja. Det det var Inget typ... företag det var typ eh, General Electric. Men, äh, ja. hon, hon är en riktig sponsor Jakob. men ingen, ingen, inget företag. Nej var det. det var det jag menade hon är, privat, hon är en privatperson. Hon är en riktig människa. Eh, fram till den 22 mars minst. Så. Alltså. Ja det var det jag tänkte. <laughs> alltså en månad. <laughs> ja. Men det är ju tack för den puss puss tack puss. puss. Så. Ehm... Va? Har du något att säga, Jakob? Nej, men fan tack så mycket. Jag blev glad när jag... Ska vi, ska vi berätta historier? Nej, jag tycker inte det. Uh... Jag, jag tycker det. Men Filip, du sa... Jag berättade för dig innan vi började här att... Jag, var... jag vet inte hur många av er som någonsin har rollspelat här. alltså Typ ja, i så här pen and paper och... Uh... Sånt skit, alltså typ Dungeons and Dragons och sånt piss, ni vet det finns rätt så mycket hemsidor och sånt också där man kan rollspela eh, Om man är tunt som jag eh, Om man vill rollspela typ Pokémon Någon gång i framtiden eh, Så kan man göra det, det är faktiskt sant Det är ju rätt så kul, du vet man då så svar någon och bildar historier, det tycker jag är rätt så roligt Uh, för jag är ju mega nerden och jag tänkte Filip, du har aldrig spelat någonting sånt här förr du har det, har aldrig, jag, det har jag inte du har aldrig varit intresserad av att skapa berättelser, har du? jo det, det har jag ju såklart så uh, varför har uh, du inte fucking gjort det <laughs> <då? laughs> Ja, jag, jag skrev ju jättemycket berättelser när jag var liten uh, men jag har ju aldrig rollspelat liksom. skamligt <laughs> så. skamligt Filip. Uh. Uh, så jag tänkte här jag, jag är verkligen ingen Dungeon Master. Men jag har en kopp här, Filip. Vänta! Oj, okej. Okay. Det, det är en sån här lite av skinn. Vänta, hör. Ja, jag, jag, ja? Låter som, låter som en penis. Ja, men det, det är min penis. Skinkoppen. Ja. Jag, jag har kopp skinnkopp <laughs> ja. dåligt ja. Filip, Okej, okay, men här och så vi ser då om jag har massor massor olika tärningar här, kolla, här. Fan, ja, och så kolla, hur fan? Ja och så hör ändå om man lägger i, det i denna. Ooh, det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Så jag tänkte att jag har också tärningar. Ja men har du 20 sidiga tärningar? Nej. Nej, exakt. Det är det jag har här. Och så har jag tolvsediga, Och så har jag sexsidiga. Och så har jag sidiga Och så har jag Jag har sex sexsidiga. Ja, men det är en Nej. Här, lyssna. Kan du höra? Ja, men jag hör. Det låter snarare som att du sitter och gör sånt. så Så gör jag inte. <laughs> Nej. Så jag tänkte... Lyssna, nu, nu, nu, nu. Oh. <skratt> Felix, är du redo ha? att. Är du redo att. Äh, rollspela nu då? Eh, det är jag. Vad heter din karaktär? Vi gör det här lite snabbt. Okay, du, okay. min... du kan säga vad han är bra på och så vidare. <skratt> Okej, okay. min, min karaktär heter. Uh, st... st... l... l... l... l... Lorge. Lor, lor, den stora och mäktiga. Och han är ganska bra på att ta, ta över världen. Nej, men en und. Jag tycker du ska ha en hjälte okay, okay, okay. Uh... Lorr, uh, alltså, då för att han Okej, okej, okej. Lor, den stora och så kan han inte. Han inte heter Lor tycker jag. Nej, jag tycker han heter Lor. Uh, okej, okay, okej. Okay. Lor, lor, från uh, Turkiet. Nej, jag inte Turkiet. Jag ska... Jo, den lilla byn Turkiet. <laughs> lilla bin, Turkiet. Ja, exakt. Nej, Den lilla bin, Lor. Lor. Han, han är död efter sin bin Okej, Lor från okay, Lor, Lor. Bra. <laughs> <laughs> Och han är alltså bra på vad? Och han är bra på att eh, mm. eh, ge krafter åt folk så att folk kan flyga. Det här får för överdrivet, Philip, du kan inte göra okay, sånt, du ingen det, gud. Det ska, det, ska vara, det ska vara mer eh, verklighetstroget då, eller? Ja, precis, och sen får du väl ett vapen till honom också, okay. han, han, är, han, är, han är jätte, jättebra på att göra bitch slaps jättesnabbt. <laughs> <det>, Okej, <okay>, bra. <laughs> och, och, hans, och hans vapen är en äh, flugsmälla. Och alltså, så att han kan släppa med den liksom. Okej, okay. då ska vi först och främst se hur mycket den får i damage, den här flugsmällan. Är den har fyra i know, damage, Filip. <laughs> Okej, okay. av, av hur mycket? <laughs> av, av sex. Så Fy det är en sex, rätt ja. så stark flugsmällan. Det är <laughs> ah. en, eh, en flugsmällan off eh, fly death. Okej. Okay. Ah. Så det, det är en bra guy, Den är guldvapen. Det är, super. Det är super. Så ditt äventyr börjar här nu. Lor ifrån lor. Du är såklart i din stad som vanligt, ja. eller hur? Och I i lor. Du... Ja, i lor. Och du går helt enkelt runt där och liksom så här bara... för du är ju en tönt. Ingen Precis. tycker om lorr. Ingen gillar lor för han bitsläppar Nej. bara alla. Ja, han bitsläppar alla. Du bitsläppar folk när de går förbi. Men en dag, nu den här specifika dagen, så råkar du bitsläppa fel person. Det är en... <laughs> Av någon anledning så var du på en pub Och du bitch släppade Den här snubben som vände sig om mot dig Och han reser sig upp han är så fett stor Att du bara liksom Shit, och han säger Vad fan vill du? Åh nej <laughs> Vad fan gör du Filip? Det, det var inte jag, det var lor <laughs> Vad gör Lord? Va, vad gör Lorr då när, när han... Han ger honom... Alltså jag är gärna i det simplaste rollspelet i världen just nu. Jag sätter dig en situation ja. utan att du ens har valt att vara där. Det här är jättedåligt. Nej, men vi kör. Uh, mm. va, du vad du gör... får prata som Lorr och så vidare. Okay, okay. Vad gör jag då? Jo, Lord. han jag gör jag gör jag gör den här stora biffiga mannen 3000 bitch slaps. med min med min flygsmälla då ska vi... så att han så att bara flyger runt Och så. Då, ska vi, då ska vi se om du träffar Filip det det det, det, nej Ja, Philip, du lyckades träffa honom. Du träffar honom tre gånger i ansiktet. Tre av tre tusen. Tre, nej, jag menar tre tusen gånger. Du slår honom tre tusen gånger i ansiktet. Och han flyger in i väggen så att den exploderar. Och bartenderen vänder sig mot Han och säger Åh, tack! Han är taskig mot mig en gång. Åh, <laughs> <laughs> oh, oh. oh, Lord, du är så bra! Vill du bli Jesus? <laughs> och, och jag tackar dig ja. Tackar du ja. med medgivande. Jag, jag ska vara Lors Jesus. Staden Lors, bin Loris Jesus. Det är Lor det. Vad bra, för nu måste du döda draken i berget. <laughs> det här gick inte jag med på. Det gjorde du visst När du sa att nej. du ville bli Jesus Jo kolla, ser du inte på kontraktet på väggen Han pekar på ett kontrakt på väggen där det står Bli Jesus idag Och döda draken Åh oh. oh, oh, nej <laughs> Sorry poken min Men du måste mm. Så är det oh. Så alla, alla, alla sitter där inne Och klappar och, och Lorba ger alla äh, var sin bit Sen går han ut. Ja. Och precis. går. går. Vad gör du näst? Han äh, börjar sin färd mot berget. Ber sa vi ens att det var på berget? Jag tyckte du sa att det var där. Ja, ja, fan vet. Men det var på ett berge i alla fall. Uh -huh. Så du börjar din vandring mot äh, Chonko Chonko berget, Chunko berget. Eh, Väldigt karakteristiskt med det här berget är att, vilket du vet Därför att, vänta, vänta vi, vi ska se om du vet Nej, du vet inte <laughs> Då har ingen aning om vad, vad Chonko är Eller var den ligger <laughs> Men dit är jag på väg Dit är du på väg <laughs> I alla fall, du går emot Shonkoberget för du såg en skylt och du tänkte att det var rätt du såg inte allting som stod på skylten där för att den var lite möglig och du pallar inte riktigt ta bort det Nej. möglet från skylten så du går i alla fall längs stigen där och du vandrar i eh, några timmar, tills du helt plötsligt kommer förbi en karavan en sån här en, så, en, en, en, en kringresande karavan, så det är ja. liksom en sån här häst och vagn där det sitter en gubbe med ett öga och han han, han går jättenära ditt ansikte Och bara Alltså han, han rullar ju upp Den här skäran liksom ut här. Och sen så bara han tittar jättenära Och han säger hej, Vill du köpa en karta över min mamma? Vem han, är din mamma? Han ler jättestort um, Han pekar På Berget. Berget. Du fattar inte riktigt vad fan han menar. Nej. Konstigt nog. Han, han, han påpekar att jag säljer fiskos om du vill ha om du vill bli hungrig en dag. Nej tack. Jag äter bara kyckling. Och så går han vidare. Han går. Så utan mat och dryck så går så går Lorr vidare mot berget. Som han nu vet vad det är, tror vi. Det är musiken som går när han går. Ja. Äh. Ja, men Jakob... Oj, förlåt, jag tappade tanningen. Det helst. Du, du går där eh, längs här och du kommer fram till porten till berget. För de har byggt upp en mur runt berget, Filip. För att det är så farligt. Ja, för att det är så farligt. Och där står en vakt vid porten och så, han tar upp sin ha handmuta och bara... Stopp, din fucker! <skratt> du, här äger ingen förutom Jens Rune Evald kulmag rum. <skratt> Han är bäst och vackrast i staden. Okej, säger lor och går hem. <laughs> Nej, det gör han inte. Han det, är, han det är kväll så att gå hem hade varit väldigt väldigt farligt. Vet du? Eh, mm. Du måste slå läger och ännu sånt så. Och du har inget läger med dig. Eh, du har inga grejer. <laughs> Nej, men jag hittade ett jättemysigt Nej, Filip, träd. det är inte du. Okej. Du, du bestämmer inte. Du får fråga äh. om det är ett träd. Är det ett äh. träd du kan göra? Är, Eller, är det ett träd? Är det är ett träd? Ja, det ska vi se om det är ett träd i närheten. Nej, Filip. Det är inget träd i närheten. Okej. Okay. Um, finns det en buske i närheten? Finns det? Nej, Filip. Hela, Hela... Den här slätten som är framför dig är helt plan. Marken är helt rak och det enda som sticker upp är berget. Då lägger jag mig ner och, och säger, här sitter jag kvar när, tills du släpper in mig. Det skulle inte Jens Rune Evald Kulmage tycka om alls, din fucker. <laughs> Så jag jag skiter i vad Jens Rune Evald Kulmage tycker. <laughs> jag bor här nu. Jag tycker du håller käften! Bitch! Och lår höll käften. Lorr höll käften, okej, okay, vad bra. Uh, hur länge hade du tänkt sitta där? Tills han släpper in mig. Okej. Okay. Det har gått tre dagar. Då ställer jag mig upp igen och säger, nej, nu är jag jätte, jättehungrig. <laughs> Ingen bry <sig. laughs> Oh, nej, det kom, kom, visst kommer det ett, ett rådjur hoppandes förbi <laughs> Visst kommer Okej, okay, ska vi se Nej, Filip Alla bara, djur ligger i ruttan runt omkring dig. Det måste bara ha liksom en synvila eftersom att jag är så hungrig då Ja, precis Du ser också en pizzahatt bredvid dig uh, <laughs> En G-old Så klart. Och så går jag dit. <laughs> du går in på... Du går in i pizzahatt-illusionen. Och där står en man som säger... Goddag, vill du ha en pizza? Ja. Tror Det jag. kostar alla dina kläder. Lorr heter jag. Och jag... Ta gärna av mig mina kläder för att bli en bit mat. Och så slänger han av sig sina kläder. Och han får en fake pizza. Den är god. Den... Jag blev mätt. <skratt> <skratt> och fick, fick nya krafter. Och såg ett hål i muren. <skratt> Det är inte du som bestämmer detta, Filip. Du fick däremot en kraft av den här fantasipizzan. Aha. Den gör det möjligt för dig Att bli platt Som ett papper Vilket är fantastiskt bra Nu när du är på den här plana ytan För du kan krabbla dig under muren Med dina nya papperskrafter Det är precis det jag gör också ja, men Vilket sammanträffande Vakten märker ingenting Han står där bakom och säger det var han Jag tog han vägen ja. ja. Godnatt. Godnatt! Sen var han. Nu fortsätter yeah. resa mot berget. Du är naken. Det är kallt. <laughs> Och, äh, men du är i alla fall närmare målet nu. Ja. Yeah? <partic> Draken. Yeah. Draken, ja. Draken... Buldvar. Buldvar. <laughs> <skratt> Draken buldvar. den farligaste i stan. Uh, så... Du, du, du går vidare där längs vägen Och så går du in i berget ja. För där är, där är en grotta Där det står, hej, draken är här Jesus Ja, okej Ja. Och där står Och inne i det här rummet då Där du kommer in så, ser liksom, så Du öppnar portarna och det bara Och det ekar där inne runt omkring ja precis. där så ser du en massa massa guld som bara ligger där. Du, du... och det första du tänker är självklart shit, är det här Bilbo eller? <laughs> du det hoovit liksom. Smaugs grotta. Ja det är precis. Och, men nej, det är det faktiskt inte. Nej. För det är Buldvers. <laughs> Buldmaskot. Han, eh, han tittar fram lite sådär Bara liksom mellan guldet och bara såhär <skratt> <skratt> Han låter lite som Cumberbatch <skratt> Cumberbatch uh -huh. um... alltså, mm, så Ja Han sa Så det är du som ska mörda mig oh, Ja, Nej det tror du bara Din tjockis du ska få se på Bitchlabs! <skratt> Det var hela streamen. Nu, nu ska vi se om du missar. <skratt> oh my god, Philip! Du fick 20! Det var en critical hit till och med! Oh my fucking god! Betyder det draken är död? Oh, nej, snälla, sluta! Slå mig inte med! Jag ger upp! <skratt> och och Lorr fick allt guld. Ja. Och draken tog livet av sig. Ja, med en sten. <skratt> <skratt> oh, nej! Stenar, min enda svaghet! Hur visste du att jag skulle ta livet av mig med en sten. Ja, precis vad, Och eh, därmed vann. Lor. Ja, jag. Lorr från lor. Lår från lor. Och nu ska vi. Nu ska vi se. Fast. Eh, det visade sig ju att lor hade böldpest. Nej. Och vi måste rulla en tärning för att se om han överlever. Åh oh, nej. Det är spännande nu. Felix. Är det 50% chans? Uh, nej. Det är, det är väldigt låg chans. Du måste få 5 eller högre. Och detta är en 20-sidig tärning. Måste jag få 5 eller högre för att överleva? Alltså? Ja. Okej, okay, då är det Du fick två. Nej! Du dör av bullpest inne i oh. bälvands håla i, i i berget eh ja. Shroma nej vad heter det? Eh Chonko, Chonko. chonko berget, Shonku berget. Oh, oh. Hemma i log så Skrattar de och så här haha. den Förtjänas ibland. Och ja, <laughs> slut Filip. Det, ja, det var min rollspelsdebut. Jag vet inte vad jag ska tycka. Jag vet inte om detta var kul ens. Det var roligt för mig i det, För mig med. Uh... Är, det här, är det här underhållning? Jag vet inte, Filip. Men det är ändå bara en bonuspodd, fuckers. Varför gör vi detta ens? Vet att det är kul, vi älskar ju det här. Ja, men... Eller? Så, ra så random. Ja, men vi är ju så. Stålmage! Nej, men det, det är ju kul att berätta historier. Nej men Filip Ja. ja. Vet du vad som hände mig idag? förresten Nej, vad hände det idag? Jag var på gymmet. Oh! Och det, det, jag, det, det, var, det var det mest oförskämda jag har varit med om någonsin. Jag gick Jag gick på toaletten. Ja, oh, där får man inte vara och jag, Nej, tydligen inte För det var någon jävel som knackade på dörren Och jag bara Tänkte för mig själv Gör folk så Knacka folk på dörrar? Ja Nej, jag tycker inte det, det Nej, jag tycker inte heller det oförskämt. Det är oförskämt Man ser ju till och med att det är låst Hello Jag måste komma in Ja, måste vara jävligt jävligt bajsnödig alltså. Jag Så jag gav honom en jättejättesur blick när jag gick ut. Och då... Det var en intressant berättelse, Filip. Ja. <laughs> det här är den sämsta podcasten i hela världen, Filip. Den får heta Sämsten. Alltså, när vi... Sämsten special. Uh, när vi inte har någonting att snacka om så är det... Jag menar, vi har snart snackat i 30 minuter, Filip. Om ingenting. Ja, precis. Om ingenting. Vi är fantastiska, men ja, alltså ja, älskar oss ändå. Eh, på torsdag kommer ju en podcast med lite mer uppställning. <skratt> <skratt> Säg detta som en försmak på vad som kommer skall. Precis. Eh, jag blir nervös. Varför då? För att, Jag vet inte vad jag ska säga. Har cheften Filip? Nu tror alla att deras iPod har lagt knä. Jag vet. Men du, du bad mig att hålla käften. så det var. <laughs> ja, precis. Äh, men nu, nu tycker jag vi sköp oss, Filip. Okej. Okay. Om um... det fanns slut nu. Okej. Okay. <laughs> det blir uh... en halvtimme. Nej, men vi måste vänta tills det är exakt en halvtimme. Ja men, ja, men nu måste vi säga var vi finns. Och snabbt, Filip. Okej. Okay, eh, jag ah. finns på at Pixelpipe på Twitter och eh, på Pixelpipe på YouTube. Uh, sen, uh, sen, ja. Så. Sen, sen är det min tur. Mm. Eh, jag finns på Winter GC på Twitter och eh, philipvinter.com hittar ni allt. Mm. Eh, jag har en eh, snopp. Filip, Filip, Filip, Filip, Filip, Filip, Filip, Filip, Philip. Philip, Philip, Philip, Philip, Philip, Philip. Ja, Ja, du, du, du väntade tills det var exakt 30 minuter. Ja. <laughs> Visst var fint? Ja. Så, klart. Fantastiskt. Puss.